מזמור מ"ג. שופטני אלוהים, וריבה הריבי מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כי אתה אלוהי מעוזי, למה זה נחתני? למה קודרת הלך בלחץ אויב? שלח אורך ואמיתך, המה ינחוני. יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. ואבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ועודך וכי נור, אלוהים אלוהי. מה תשטוחכי נפשי, ומה תהמי עלי? הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו, ישועות פניי ואלוהי.